אני מברך את כולם. הנושא שאני רציתי לדבר עליו זה כלי לכבוד. כלי לכבוד. אנחנו נפתח עכשיו גל שנייה לתימותאוס. גל שנייה לתימותאוס. אנחנו נראה שבבית הגדול, בית אלוהים, יש כל מיני כלי, <coughs> כלי, ואנחנו <coughs> נסתכל היום מה זאת אומרת להיות כלי לחברות, ואפילו אנחנו נסתכל שיש מצב הזה, וגם אצל מאמינים, שבן אדם יכול להיות גם כלי לביזיון, כלי לדבר, לא, ללא דבלים טובים. Uh, אז בואו נפתח, נכנס, שנייה אל תימטאוס, פרק ב', ונקרא מפסוק עשרים עשרים ושתיים. כי בבית גדול לא כלי, כלי זהב וכסף בלבד, אלא גם של עץ ושל חרס, ומהם לכבוד ומהם לגזיון. והנה אם תיאב איש את נפשו מאלה יהיה, יהיה כלי לכבוד מקודש ומועיל לבעל הבית מוכן לכל מעשה טוב. ברח לך מטעות הנוערים ורדוף צדק וימונה ואהבה ושלום עם כל העם אל אדוני. וחול טהור. אמן. אז הנושא זה uh, מה זאת אומרת ואיך להיות כלי לחבוט ולא להיות כלי של משהו אחר. אנחנו גם נסתכל, ניקח את הדוגמאות. קודם כל, uh, אלוהים ישתמש בך ויבחר איך הוא יכול להשתמש בך זה, זה יהיה תלוי ממה אתה עשוי. כלומר, איך אתה בונה את עצמך, אתה בעצם מגדיל ובוחר איפה, באיזה מצב ככלי אתה תהיה בבית הגדול. ואנחנו רואים פה דברים, ערכים שבן אדם בונה את עצמו <אנם> כמו, קראנו אהבה, לדוגמה, אמונה. כבוד ועוד דברים, זה אפשר להשוות עם כלי זהב וכסף. <מת> כלומר, כשאתה שם כלי עם זהב וכסף בתוך האש, הוא לא הורס אותו. מה שהוא עושה זה רק טובה. אגב, הוא רק מנקה אותו בכל דבר לא טוב, האש, בגלל שזה זה זהב, בגלל שזה כסף. זאת אומרת, אם יש אהבה אמיתית ואם אתה בנוי מאהבה אמיתית ואימונה אמיתית, אפילו אם אתה הולך דרך זמן הקשה, דרך אש, זה לא יכול להרוס את זה. כלומר, איזשהו ריב או איזשהו אה, ניסיון של האש, אתה לא יכול להגיד שבגלל זה אני הפסקתי להרוס. כי אם יש אהבה אמיתית, זה כמו זהב, הוא לא נעלב. נעלם? נעלם. הוא לא נעלם. העש זה רק מטהר, זה רק מנקה אותו. אז כשאנחנו נכנסים בזמן הקשה, ולפעמים אנחנו חושבים, וואי, אני לא רוצה ללכת דרך אשת זה, אני לא רוצה ללכת דרך ניסיון הזה, כי אני מפחד שיפסיקו לערוב אותי, אני מפחד שהאהבה שלי איכשהו תישבר. אבל אני רואה ומסתכל על זהב בכסף שהאש אף פעם לא הורס אותו, הוא רק מחדש אותו. וזה מה שאוהים עושה דרך אש, דרך ניסיון. אם אתה כן בנוי מזהב ומכסף, אתה יכול לדעת את זה, אגב, כי לפעמים אנחנו לא יודעים ממה אנחנו גדולים, אנחנו כן יכולים לדעת בתוך האש ובתוך הניסיון. כי בתוך הניסיון, גם היחסים שלנו, שאלוהים בודק, האם היחסים אמיתיים, האש אולי תחזק את זה. האש הוא רק ינקה את זה. אבל יש גם חומרים שלא יכולים להגזים מעמד באש, והם נשרפים. ואז אם אתה מוצא את עצמך, איך, איך אנחנו בוגנים את עצמנו? איך אנחנו בודקים את עצמנו? כי אנחנו נויים? אנחנו חושבים על, עצ על עצמנו, אני לא יודע, יש אנשים שחושבים יותר מדי טוב. אני פגשתי גם אנשים שחושבים יותר מדי רע על עצמם גם, אוקיי? בן הוא באמת לא יכול לתת את הציון נכון לעצמו, אבל אלוהים כן. ואיך הוא מראה לנו? לפעמים דבר אדוני זה כן נכון, אבל יש לזה באמת משהו שבודק את החומר עצמו, ממה הוא בנוי. אתם יודעים, במשלי יש כל מיני פסוקים על הקהל, שהוא עשוי משהו אחר, אבל Uh, הוא חסום בזהב, וזה נראה כמו זהב, אבל כשבודקים אותו, זה לא באמת מזהב, זה משהו אחר, מעץ לדוגמה. אוקיי? Okay? אז uh, דרך הניסיון, דרך האש, אלוהים, הוא לא רוצה איכשהו להרוס את האמונה שלנו, אלא הוא רוצה להראות לנו מצב אמיתי, ממה אנחנו נויים. ואם אנחנו הגזקנו מאמן ועברנו את הניסיון, כלומר שמענו על יחסים, זאת אומרת, שזה היה בנוי מזהב הכסף, וזה רק יחזק אותו, זה רק מחזק את היחס. אבל אם לא, התוצאה אנחנו נראה אחרי ניסיון, שאם אנחנו היינו, היינו בנויים, וכוונה קראתי גם פסוק 22, כי פה, בתנ״ך הזה, זה... בנפרד כזה, כן? עשרים ועשרים ואחת הולך ביחד, אבל עשרים ושתיים הוא כאילו בנפרד, אתם רואים? גם אז זה חדר עניין, אותו דבר, נדע. או שזה הכל ביחד. אבל אני מאמין ש... כותב פה על הבעיות של נוער, בעצם שיש באולם הזה תיבת ה... עיניים וגהבה בעצם, כן? אם אנחנו בנויים מזה, וזה בעצם הכת שלנו שבונה אותנו, שאנחנו בנויים את, את עצמנו מגאווה, עם האגו שלי, כל מיני דברים שקשור אליי, אז באש, בניסיון, זה יהיה כמו אה, עץ שיסרף. ומה הוא עושה בעצם? שהוא אשרוף את העץ, הוא גם יגרום נזק לך. בעצם גם אתה תסרב מזה, גם אתה תגרום אה, נזק מזה. אז בניסיון אנחנו רואים ממה אנחנו, ממה אנחנו פונים את עצמנו. עכשיו, אנחנו נסתכל בבית הגדול, יש כל מיני כלי, אנחנו ניקח שתיים כדי להבטיל בין כלי לכבוד וכלי לניסיון. אנחנו ניקח את הקאט עם מים, שעם זה אנחנו אה, בעצם ממלאים את העצמה של בן אדם, ואנחנו ניקח את השירותים, אוקיי? אה, שירותים זה דבר שצריך או לא בעצם? בוודאי. צריך, נכון? אבל הוא לא מחזיק בעצם מים שאפשר לשתות, נכון? ובמיוחד שמפנים... אה, בתוכו, אז הוא בכלל מחזיק אה, אה, משהו שלא קשור לאוכל, לא קשור לבריאות. אז יש לנו שניים, כן? יש לנו שירותים, יש לנו קו עם מים. שניהם זה צורך לאנשים, שניהם צריכים. הקו עם מים נקים זה צריך למלא את הצונא שלי, אבל השירותים אני צריך כדי להשתחרר. עכשיו שאלה, את מי אתה בוחר? להיות. גם זה וגם זה עוזר לאנשים, אבל אתה בוחר להיות מישהו שנותן לאנשים מים נקיים, או אתה בוחר להיות שירותים שמחזיק ומקבל uh, מים לא, טוב, לא טובים. ואני אסביר איזה שירותים זה מביא, כן? אז מי רוצה לראות מי? שירותים. עוד מישהו רוצה לשירותים? אפס כבר. אפס כבר. לא, מישהו צריך להיות לא. אנחנו יכולים ללמוד מה כאן, למה? בכמה ביתים יש כמה שירותים? לפעמים שתיים, שלוש? רק שאתה יודע שבסדיאסקי את הקבוצות הוא ליטאסקי. יש דבר כזה. אבל אנחנו מבינים, כן, ששירותים זה בעצם... מה עצום לכ"ד? זה הכ"ד, זה הכלי לביזיון. זה לא מה שאתה יכול לשתות משליטים, אוקיי? אבל הוא תהיה צריך גם. מעניין. איפה הוא צריך? איפה הוא צריך? איזה אנשים האלו שהם שולטים, כן? מה משליטים? אבל מי הקאדם? אבל חשבתי שיש פה קבע עכשיו. חשבתי שיש פה קבע. עכשיו, ההבדל... ההבדל בין כלי לכבוד וכלי לביזיון זה לא, שתבינו, זה לא, הכלי לכבוד זה מישהו שעומד ונותן רשע וכלי לביזיון זה מישהו שמנקה שירותים ועושה ניקיון. אוקיי? זה לא, זה לא מדובר על זה, שלא נחשוב. כי כל אחד בבית התפילה, בבית, בבית של אלוהים, הוא צריך להיות מוכן לעשות הכול. האם זה למכור שירותים? האם זה מסדר, ובבית המקדש הם לא יתביישו בזה. <בינו>. עכשיו, בואו נחשוב על שירותים ושם מתפנים, כן? בואו נדבר, אני יודע, <ש> זה קצת הנושא, אבל זה יעזור לנו לחשוב על, ה, על הכלי לביזיון. מה זאת אומרת, איך יכול להיות כלי ביזיון בבית, בבית הגדול, בבית אלאים? איך זה יכול להיות? אז בואו נחשוב על השתן, אוקיי? Okay? שתן זה משהו שצריך לצאת מהגוף, הוא לא יכול להישאר בגוף, הוא חייב, הגוף צריך להשתחרר מזה, אוקיי? Okay? ובשבילו בונים את הטואלט, בונים את השירותים, אוקיי? Okay? כדי שהוא יכול לקבל את זה. עכשיו, הגוף המשיח שאנחנו שותים מים, כן, שאנחנו לוקחים, ואני נותן כוס מים לחנה, כן, בתוך ריקום שלה, זה משהו כולי, זה משהו טוב, זה, זה ממלא את ההעצמה שלה, אפשר להשוות את זה עם בוח המשיח, שהוא מקבל את החיים, הוא מקבל את רצון אלוהים, אוקיי? כשאנחנו שותים מים, אנחנו מקבלים, כאילו שאנחנו מקבלים רצון אלוהים. וזה כן כבוד, או כלי לכבוד, לאות הכלי הזה, הכר, שיכול לתת לגוף המשיח כל מיני רעיונות או כל מיני דברים, כל מיני רמזים לרצון אלוהים. איך לקיום בעצם? מה יש לרצון אלוהים? אבל אחרי כל התהליך בגוף, תמיד בתוך הבן אדם יש דברים שבסוף הם לא יכולים להישאר אחרת, אתה לא תבצע את רצון אלוהים. וזה דברים כמו אי-החשבה, גאווה, דברים שדיברנו. אם אנחנו בנויים מהם, כמו טהרת העיניים, טהרת הבשר, גאווה, זה הדברים שמוצאים מהגוף והם לא יכולים להישאר בתוך הגוף, וכמו שמט הם צריכים לצאת, הם חייבים לצאת, אוקיי? עכשיו, יש כאלה קדים וכלים, וזה האנשים שאני משווה איתם עם הקד הזה, שבעצם אוהבים למלא את עצמם כמו שירותים ולהחזיק את עצמם כשירותים, הדברים האלו כמו שתן, הדברים האלו שחייבים לצאת מהגוז, גאווה, הקשבה, מרד, ריב, כל מיני דברים האלו תמיד יש בתוך העם ישראל או בתוך גוף מאמינים, אנשים כאלו, שבמקום לשרת ולתת מים חיים ולצור אלוהים, אין אל עקה או כמו שירותים שמחזיקים בתוך עצמם כל דבר שצריך וחייב לצאת מהגוף. עכשיו, מה זה עושה? למאמינים, בכל זאת אלוהים משתמש בכד הזה, אלוהים משתמש בכלי הזה, והוא עוזר לאחרים להשתכנע. אבל כד עצמו הוא מלוי במים לא טובים. איך זה עוזר לאנשים להשתכנע? כשאתה מסתכל על בן אדם, אנחנו נסתכל גם בהיסטוריה של עם ישראל, כשאתה מסתכל על בן אדם, שמלא עם גאווה, ואלוהים פשוט מלא לנו, כן? בן אדם מתמלא גאווה, מלא אי הקשבה. זה מלמד לעם שלנו, או למאמינים, הדוגמה, זה לא דוגמה טובה, אבל הדוגמה איך לא להיות. אנחנו כל הזמן חושבים על הדוגמה איך להיות, ואיך להיות, ואנחנו צריכים להיות איך הדוגמה הזאת. אבל לפעמים יש דוגמה אחרת שמראה לנו איך לא הפגיע. וניקח את הפרעה, זו דוגמה, הוא היה מלא עם גאה, הוא היה מלא עם עצמו, עם האגר שלו. והוא היה מחזיק את זה ככלי שירותי, אוקיי? כל דבר שאלוהים רצה זה לשחרר מזה. את עם ישראל, הוא רצה לשחרר אותנו מזה, הוא היה מרץ את דרך פרעה, ככלי, כאילו עם שקר, אוקיי? אז עם ישראל, בזמן שהוא היה ממלא את עצמו עם הדברים האלו, עם החטא, עם הגאווה, אז ישראל לאט לאט היה משתחרר. עם ישראל לאט לאט היה יוצא מהעבדות, ובסוף כן יצאו. או שבלעם לדוגמה, שהוא רצה לקלל את העם שלנו. ואנחנו רואים שהוא כן היה מלא עם אהבת כסף, ואהבת כוח, וסמכות. וכל הדברים האלו, שאם מראה את הדוגמה שלו לעם ישראל, לא להיות ככה. להשתחרר מדברים האלה. והוא משתמש בכלי הזה, כדי לעזור לעם שלנו לחיות כמו שצריך. להיות דוגמא טובה, להיות כת עם מים שנותן מים חיים בתוך הגוף ותמיד הוא שם אנשים שמתחילים או הופכים להיות דוגמא של כת שבתוכו מלא זרם, מלא רעלים, מלא דברים לא טובים. וזה בעצם עקר או כלי לביזיון. האם זה יכול להיות בתוך הגוף המשך? תמיד יש. האם הכלי הזה הוא מבורך? לא. בכלל לא. הוא בוחר להיות ככה, כי הוא בונה את עצמו עם הדברים שהוא רואה. האם אלוהים יכול להשתמש בו כדי לעזור לאחרים ולשחרר אותם? כן. והרבה פעמים אנחנו רואים את הדוגמה שאלוהים משתמש במישהו, אפילו בפרעה, שחשבנו שהוא הולך להרוג את העם שלנו, אבל אלוהים משתמש בו כדי לשחרר את העם שלנו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על כלי לכבוד, אני זוכר על הסיפור איפה היה בחתונה, אנחנו זוכרים? והיה נגמר שם יין, ומה הוא אמר? הוא אמר, תיקחו את השישה קדים, ותמלאו את המים ואז הוא התפלל והפך, המים הפך להיות יין בעצם. דרך הדוגמה הזאת אנחנו יכולים לראות מה זאת אומרת לנו ואיך אנחנו יכולים להיות קר של כבוד בשביל אלוהים. קודם כל, ממה הוא היה בנוי? מי זוכר? הגדים, שישה גדים. למה? למה? למה? אבנים, אבן, בחתונה, אבנ. הם היו תנועים מאבן, משהו שממש קשה לשבול, משהו שיכול להחזיק במשך הרבה זמן. עכשיו, על משיח הרבה פעמים מדובר כמו אבן, כמו עם, שפטרוס מדבר על זה גם, שישוע מדבר על פטרוס, שהוא יבנה את הקהילה עליו. אז זה שכת בנוי מאבן, זה מראה לנו שאנחנו כמאמינים, אם אנחנו רוצים להיות כת של כבוד, אנחנו צריכים להיות בנויים מהמשיח. כלומר, הוא צריך לבנות אותנו. דרכו רק אנחנו יכולים להפוך להיות כת לכבוד. דבר שני, הם היו ריקים. כלומר, הם תמיד היו מוכנים לשירות. וזה מראה לנו, כדי לנו להיות מוכנים לשירות, אנחנו כל הזמן צריכים להיות ריקים, לא ריקים מרוב החודש, yeah. אבל ריקים מכל מיני דברים של העולם הזה, כדי להיות מוכנים שאלוהים ישים בתוכנו איזשהו רצון, איזשהו נס, כי אנחנו רואים שאלוהים עשה נס דרך הקדים האלה. קדים, אני כן. אוקיי? Okay? אבל בואו נגיד אם הם יבואו, אם הם באו וראו, בתוך הקדים הוא כבר היה תפוס, הוא כבר היה עושה משהו, הוא כבר, הוא כבר לא היה טוב לשימוש. אז איזשהו לא היה משתמש בו. אולי הוא היה יכול להגיד, תוציאו את הכבלים משם, או הוא היה יכול להגיד, תביאו את החדשים. ואנחנו לא יודעים מתי הזמן שלנו, מתי יקרה לנו לעשות משהו. כלומר, כל הזמן אנחנו צריכים להיות ריקים מהעולם הזה, להיות מוכנים שירוי קלה. לאן שהוא אנחנו צריכים ללכת. וזה שהם היו ריקים, זה מראה שהם היו מוכנים לשירות. ואז כשהוא ממלא אותו במים, דרך תפילה הוא הופך את זה ליין. זה אומר לנו גם שכת וכבוד, אלוהים תמיד מכים בשביל להרוג את הנסים והנפלאות שלו. וזה אתה ואני, שהוא רוצה לבנות אותנו בצורה כל כך חזקה, כדי שאנחנו נהיה מוכנים להעביר את המסר, מה שהוא עשה. הוא, הוא בעצם, למרות שהוא לא פתח את השם שלו, הוא לא אמר משיח וזה, אבל ראו מה עשה. זה היה הנס הראשון, כתוב. בברית החדשה שזה היה הנס הראשון, והנס הראשון זה התחלה. אחרי זה הם כבר זכרו על שם שלו, וואי, מי זה ישוע? רגע, זה, זה, זה, זה, זה ישוע זה שהיה בחתונה ועשה הנס הזה עם יין? והוא ממש חכם, שהוא לא עשה איזשהו נס אחר. הוא, הוא עשה איזשהו נס קשור לדברים שאנשים מאוד אוהבים, איזה חתונה, איזה חסר יין. הנה זה, זה. כבר שם הוא פותח את הדלתות לכל מיני חוטאים להיות מוכנים ללכת אחריו. כי כל הזמן היו אומרים שישוע מסתובב עם כל מיני חוטים, אבל זה, הוא פותח את הדלת, הוא לא אומר, לא, אני לא, אני, הוא אני לא יכול להכפיל את היין, אנשים יישתו, וכן, אני מתנגד לפרשה שלך, אבל, כן. אבל, הוא היה יכול להשתמש בזה, והנה, הקדים האלו היו הראשונים לערוץ את רק בגלל שהם מוכנים. ואז אלוהים רוצה להעביר אותו מסר בעולם הזה, הוא רוצה לעשות אותם נפלאים וניסים. ומה זה סמל של יין בשבילכם בעצם? המישוע. אבל בחטאונה. שמחה. מישהו שאתה יין בחטאונה הוא חושב גם מישוע. לא נראה לי יותר שמחה, לא? סליחה? סליחה. אז תראו מה קורה. ישוע, שאלה, הוא היה יכול מגלום במקום ריק פשוט למלא את הכל הזה עם יין? בלי מים. היה יכול? בטח. אבל קודם כל הוא שם מים, ואז במים הוא עושה יין. זה אומר לנו שהאם אנחנו רוצים שישוע יעשה איזשהו נס או פריצת דרך בחיים של מישהו אחר, חלקנו, קודם כל אנחנו צריכים למלא את החיים שלנו עם מים חמים. לא חמים חיים. איתו בעצם. אנחנו לא יכולים לצפות שאני אחיה כשאני רוצה, אני לא אקרא, אני לא אתפלל, אני אבוא ככה, מתי ש... ואז הוא יעשה משהו. אנחנו רואים פה איזשהו עיקרון מאוד חשוב, שקודם כל הוא ממלא אותם במים, ואז הוא עושה מים. ליין, חיים לשמחה. איך יכולה להיות שמחה תרכך לאנשים אחרים אם אין בתוכנו חיים? אם אנחנו עצמנו זקוקים באיזושהי פריצת דרך. אז מאוד חשוב חברים כדי לראות כת או כלי לכבוד ולא לראות שירותים. לקחת דוגמה מהדוגמה לא טובה, לא להיות ככה להיות בנוי מהמשיח, להיות בנוי מאהבה ואימונה, משהו שלא ישרוד ולא ישרד בתוך האש, להיות תמיד ריק מהעולם הזה, אבל מלא עם דבר ה' ואלוהים בחיינו. אתם רואים, הם היו ריקים, אבל מלאים עם מים. ואנחנו צריכים להיות ריקים מהעולם הזה, ומלאים עם אלוהים ודבר שלו, ואז הוא עושה את המסך ואז הוא מביא את השמחה גם מחיינו, וגם לאנשים מסביבותינו. אז חברים, שאלוהים מברך אותנו, שבאמת השבוע אנחנו נלך כקל של אלוהים, לעזור לאחרים, למלא את הצמא של אחרים, ואתם תראו שהחיים הזאת, אלוהים יהפוך למשהו שונה לגמרי, למשהו מגניב ומקסים, וזה יהיה כמו יין לאחרים, זה יהיה שמחה, ו... אפילו יכול להשתמש, ארפנו, כדי להביא איזשהו נס בחיים של החיים. אנחנו אולי לא נחשוב על זה כנס, כן, כן? נס, טוב, לא... השתפללתי למישהו יותר אבל זה שעזרת למישהו, אולי בזמן קשה, ואתה חשבת סתם, אני פשוט עזרתי. אבל לבן אדם הזה, זה אריה אבית, זה כאילו נס בעל החיים שלי. ופתאום אלוהים שלח אותו, וזה אתה, בחיים שלי בזמן. כמו שישוע עשה את זה בזמן, בחתונה. <laughs> <laughs> <laughs> אז שילולים ובלך אותנו, אמן.